Alhamdülillahi Rabbil alemin Və sələf və sələmu ələ əşrəfi ənbə mürsəlin Seyyidinə Muhammedin və lə ələhəli və sahbəyəcməin Allahümə yasırlı amri vahşrı fə sadri Vahşrıq və min lisani yafqəhu qovli Allahümə əllimnə mə yənfəəna qanfəəmə ləmkənə inəkən tələli məhəkim Sonra da biz Riyad-ı Sali'nin kitabında artıqın yani kırkıncı bölməyə çatmıştık Ve o bölmədə yani valideynlərə, e, valideynl validinlərə əlavədəni yaxşılaşdırmaq, onlara yaxşı baxmaq və başqa yəni yaxın qohumlara olan, yəni birul valide, vəsülə fərahəm, yəni validenlərə yaxşılıq və qohumlar əlaqəsini yaxşılaştırmaqdır. Müəllif rahmehullah bundan əvvəl də, yəni bir neçə bölmə bu barədə gətirmişdi. Yəni onlar hamısı ümumilikdə idi. Ancaq bu bölmədə isə müəllif xüsusi olaraq yəni bu barədə olan yəni ayə hədisləri cəm etmişdir. Və bu da onu göstərir ki, yəni valideynlərə yaxşılıq və yaxın qohumların əlaqələrini yaxşılaşdırmaq, yəni həqiqətən də ən yaxşı işlərdən sayılır. Və sonra da müəllif rəhməlla burada ailə gətirmişdir. Və birinci ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, "Və ibadullah, wala tushiku bi heyshe, və bin valideyn ihsana və zil qurbə Yəni bu ayə də artıq yəni əvvəlki bölmələrdə keçmişdi ki, yəni Allah Subhanahu taala ən birinci əmrlidi ki, ona ibadət edin və onun heç bir şeyə şərik qoşmayın. Bundan sonraki mərtəbədə isə valideynlərə yaxşılıq, və ondan sonra yəni yaxınlara, yeddinlərə, miçinlərə və qonşulara və yaxınlığında olanlara və oturub durduğun insanlara və Allah yolunda ə, yola çıxmışlar və əlin altında olanlar, yəni malik olduğun, sahib olduğun yəni ullara barəsində yaxşılıq etmişdir. Yəni bu ayət, yəni Kəssə dəhsədə də yəni çox dilmişdir. Və ikinci aylədə də Allah subhanələ buyurur ki, Vattəqullaha ləzi təsəlunə bilərham. Yəni, Allah subhanələ əmr edir ki, Allahdan qorxun, hansı ki onun adı ilə istəyirsiniz. Yəni ki, insan biri-birindən istəyəndədir ki, səni and veyirəm Allah, səni and veyirəm Allah. Və Allah Subhanahu adə ki, Allahdan qorxansınız ki, olmadığı ilə bir-birinizdən istəyirsiniz və öz qohumluq əlaqənizə görə insan məsəl üçün istəyəndə ya öz qohumluğun əlaqəsi ilə istəyir ki, bu an keçmiş həddinə və ya tədii ki, Allahın həddinə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmalıdır insan. Çünki insan bu qohumluq əlaqəsi ilə səbəbi ilə insan bir-birə nəyisə istəyir, nəyisə nəyi yerinə yetirir də sonra çayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Valideyinə yaxşılıq edənlər, məa əmraləllahu bi O kəsslər ki, Allah Subhanahu əmr etdiyini, yəni əmr etdiyi şeyləni edirlər, əlaqələri yaxşılaşdır. Yəni Allah Subhanahu əmr edib ki, oğul bana valideynin əlaqəni yaxşılaşdır. Və Allah Subhanahu bunları bu ayədə, yəni tərif edirə bilər ki, o kəsslər ki, yəni Allah Subhanahu əmr etdiyini, yəni qohumluq əlaqəsini bir-birinə yəni Və başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Ova insan bir valide ihsanə. Biz insana vəsait etdiyi ki, insana əmr elətdi ki, tövsiyət ki, öz valideynlərinə yaxşılıq eləsən." Yəni ümumiyyətlə ailələr suxuna ki, yəni Allah Subhanahu ya yəni, özünə ə, şərik qoşmaqdan sonra, yəni valideynlərə itaat, valideynlərə yaxşılıqları, yəni, ondan sonraki mərtəbəyə gəlməsi. Allah dedi ki: "Və Allahu du və la bihi şey'in və bil valideyn ihsan." ən yəni, əhəmməsi Allah sübhana və təala-ya şəriətlə qoşmur və valideyninizə yaxşılığı yəni unutmayın. Bütün bu onu göstərir ki, yəni valideynə itaat, valideynə yaxşılıq elmə həqiqən də yəni, insanın bu e, oyuna şərh vacibətlərdən. Düzdür, yer insan deyə bilər ki, o beş ərcamdan deyil, amma vacibətlər tək beş ərcamla da cəm olunmur. Bundan əlavə də vacibətlə başı hansı ki, onlardan biri də yəni valideynlərə itaatdır. والله سبحانه الله başka ayda buyuruyor ki vaqad rabbuka alla ta'bud illa iyyahe wabil walidayni ihsana imma yabluganna 'indaka أو kubra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhum wa qul lahum qawlan bi minar rahmeti wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira yani Allah Subhanahu bu ayedə də yani özünə ibadet etməkdən sonra yani valideynə itaat etmək əmr edir. Allah sübhana buyurur ki Allah sübhana əmr elədi, yani Allah sübhana hökm elədi ki insanlar Allah sübhana tabi olsunlar Yalnız, yalnız Allaha ibalət eləsinlər və onlar öz valideynəni yaxşı qələsinlər. Yəni, baxırıq görür ki, Nisə surəsindəki ayə kimi də bu ayda də birinci özünə ibalət əmr ondan sonra isə valideynə yaxşı qələmə, ihtisən eləməyir. Və sonra da Allah subhantala, yəni bunun arxasınca da diyamır və buyurur ki, İmmə yəbulğənək əndəkəl-kibəra əhədum əvkiləhma. Əgərdir, onlardan siberta içindən biri, yəni sənuşaq olduğun dövrdə, yəni yəni qoca yaşlarına gəlib çatdıqda, və la təkuləhum Onlara uf uh, belə deməcik ki, insan yəni qoca yaşında, qoca yaşında, yəni ola bilər ki, insan artıq yəni ağıl e, səbətsizciktə azalı, ola bilər onda yəni xoşu gəlməz hallar baş verə, İnsan qocaldıqda özünü idarə etmə çətinləşir. Yəni bayırəq gəlib çıxma. İnsan kələbəyi ki, yəni insan yaşlandı və artıq elə bir körpü uşağa dönür ki, məsələn, insan körpü uşağını, məsələn, o bayırəq ona neyəndə yur, təmizdir, əzizdir. Heç ona quldan və sülğdən mürdəd. Çünki deyək ki, ki balaca uşaqdır, köməksizdir, ehtiyaclıdır. Həmçinin o səviyyədə insan öz qoca valideynlərinə bu cür yanaşma yəni, göstərməli. Çünki Allah Tsun əm edir yəni onlardan biri və ikisi də sə Yəni, əgər yaxşı vaxtına gəlib çəxsalar, Hələtə qulləm, uf, uh, onlara uf, uh, belə demə. Yəni, uf da ən yüngül sözdür şansı ki, insana tam ki, valideyin nə isə insan deyir, yəni onu eləyir, yəni uf deyir, amma yenə də o işi yerinə getirir. Və Allah spontala buyuruyor ki, onlara uh, belə yani, uf, belə demə. Yəni, uf, belə demə. Yəni, bu ayələr və başqa ilər bunu göstərək, həqiqdən də, yəni İslamda, yəni İslam ş Doğrudan da bu aidiyinlərin məqamı həqiqətən çox yüksəkdir. Yəni əks olaraqsa biz baxsaq görəsən qərb ölkələrinə, yəni kafir dövlətlərinə baxsaq, belə ki onlarda valideyn münasibəti dilən şey yoxdur. Sanki rəbi, yəni onlarda heyvan e, yaşayış, bir həyatda canlı heyvanlar da görürsən ki, yəni imkanları çatan kimi, yəni əyllər yey tutan kimi, atp bacı, qardaş, ana, ata belə şey bilmək, həmçində o kafirlərdə biz bu strategiyanı görürük. Görürük ki, məsələn 10 11 yaşım çünki uşaq müstəqildir, ana ailədir, ataşın tanımı, anasının tanımıdır. Bu da onu göstərir ki, yəni həqiqətən də bunlar, yəni İslam heç yəni paxıllıq, həşid aparışlar da İslam din həqiqətən də yəni valideynin haqqlarını övdüyən, valideynin haqqlarını əndə edilən, valideynin haqqlarını qoyuran bir şəriətdir. Yəni bu da İslam şəriətinin e, necə deyirlər, hamlığına, yəni ədalətinə yəni gətirib çıxarır vallosmandı ki, "Fələtə kulləm təb fələtə kuləm üfünmür üf uh, belədimə vallə tanham." E, onlar deyir, onlar nəsə bir sözlə onları aldatlam hansı ki Allah subhanahu va yəni Duha surəsində də, yəni səndən gəlib qapı döyüb dilənçiliyi edənlərə vallosman deyir ki, "Va səylə fələ tanham." Yəni istə dilənçini, yəni istəni Yəni, dilənsil eləyəni, dil arzılamaqın. Yani, əgər bir şey verilmək istəmişsən, sonra onu arzılamaqın. Yəni, xoş sözlə onu dala qaytar. Hansı ki, bu ayda da Allah Ələtəküləm uffin, fələ tənharım. Onları, yəni... E, Azılamı, azı adı demək ilə Yəni, baxmaqın, yəni, ola bilər qocadır Yəni, ağzından nalayıq söz çıxarır Və ya da ki, danışıq bilməz Həni, sən bunu nəzərə alıb, onun qocağını nəzərə alıb Yəni, onun sənin uşağıda, sənin üzərində Yəni, əziyyət çəkdiyi nəzərə alıb Yəni, sən ona o azı sözləri Yəni, azı sözlər demək ilə. Vəl-tənu və kulləhümə qəvlen kərimən. Bunun münasibətində isə bunun əksində isə soranə gözəl, yəni kəramətli, yaxşı, yəni in mülayim sözlə. Və quləhümə cənəhə bulli minə rəhmə. Və dil öz, yəni rəhmə dəlvi, yəni öz deyə elə əl açıcılığı ondan üzənlən əşərgəmə. Və quləhüm və qul rəbərhəmhəhümə ki, Allahım onlara rəhm elə, ki onlar balacaqdan məni, yəni tərbiyə etmişlər. Yəni, həqiqdən də bu ayıya onu göstərir ki, yəni, insan, yəni, valideyni onun qoca yaşına çatdırdım. Çünki, yəni, valideyn 20-də qoca yaşına çatanda onun e, ruzi qazanmaq və ruzudan da getmək, yəni işləri çətinləşir. Amma valideyn elə cavan və Yaşında olanda, yəni onun bir çox da öz oğlanları erkət onun üçün, çünki ata-dana ilə qazanırlar. Ancaq onların yəni qocalıq e, va, yax qocalıqları yaxınlaşır. Yəni yaşda ruzi, artı yaşları artıran, artından sonra artıq onların yəni çörəyə əlləri çatmır, yəni ruzudan da çıxa bilmirlər. Onların ehtiyacı var, çəki evlərin yıxılsı nal faqtlara yusunda yeyib pişesinlər və bu vaxtda artı validey, yəni özünü deyirlər, özlad öz valideynə buyur bu. Onlar bu yaşatıdan da daha da yaxşı yəni onlara qulluq eləməli Hansı ki, bu ayə yəni də insanı valideynin qozu yaşında valideynə ne deyirlər, Ona yaxşıq etmək, ona ehsən eləmək, ona rəhmətləni uzatmağı buyur Həmçin daha iyi onu göstərir ki, yəni uşağın təribəsində yəni balacalığından başlamaq lazım Çünki e, insanın təribəsində balacalığından başlananda yəni Artıq onun uşaq yaşlarında yəni beyni təmiz olan zaman ona deyilən şeylər, ədəblər, əxlaqlar O, o uşağın yana yəni, daha yaxşı qalır nəinki artıq uşaq yəni burğa çatandan sonra yəni onun tərbəsi bura qədərə çətinləşir bu ay onu göstərir ki yəni uşaqların tərbəsinə yəni imkan daxilində yəni bacaldan başlamalı nedir ki yəni sahablərdən bilinən əsər var yəni gəlib uşaqdan yəni bəlkə də təbi nədəndir Əhməd ibn Həmbərdəndir. Gəlib ona soruşan deyir, yəni, uşağın tərbiyəsi necə məşğul olun? Bəs soruşan uşaq nə deyir? Necə vaxtı deyirlər bəs 6 ay dolub bir 6 ay da artıq keçmişsiniz. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni uşağın yəni, körpə yaşında yəni tərbiyəyə məşğul olmaq yəni daha yaxşı. Çünki o körpə yaşında onun yaddında da, yəni, daha yaxşı qalır. Və sonraki ayədə də, yəni müəllif gətirdiyi bu bölmələrdəki ailədən biri də Allah s.ə. buyurur ki Allah s.ə. nəl insan bi valideyi həmələtu ummuhu vəhnən ələ vəhnin və fissaluhu təyə amini ən işqürli vali-valideyi Yəni, Logman suresinin 14-cü ayəsində ki, Allah s.ə. buyurur ki Biz insana, yəni vəhsiyyət etdi, insana tövsiyə elədi ki, insan öz vaadiyinə yaxşı qələsin onun ki onun anası yəni çətinliklə, yəni qarında daşımışdır və çətinliklə də, yəni onu doğmuşdur və onun demək süddən ayrılması deyək 2 il müddətindədir və öz valideyninizə şükrləyin. Ya mənə və də valideynlərinizə şükrləyin. Və bu ayı onu göstərir ki, Allah Subhanahu taala yəni başqa yerlərdə olduğu üçün bu ayədə də yəni insana vəsiyyət edir, yəni əmr edir ki, öz valideynlərinin yaxşıq iləsən, ehsən çünki onun valideynin ehsən olmağı yəni daha layiqdir başqası çünki onun yəni, valideyni ona ən yaxın olan insanlardır və başqalarına nisbətən onun valideynlərinin yaxşıqa daha çox ehtiyacı var və həmçin də ayonu göstərir ki yəni insanın yəni, hansı ki, anası onu 9 ay yəni, bətində daşımağı, yəni, ananın o zəifliyi halında, yəni, azizliyi halında və çətin ilə daşımağı, həmçin də onun çətin ilə doğma, həqiqdən də, yəni, müvalidənin üçün çox ağırdır. Həmçin ayı onu göstərək ki, Yəni, uşağın süddən kəsilmə müddəti 2 ildir. Yəni, 2 ilmizdən uşaq süddən kəsilir. Yəni, ən çox insan ə, öz ana, öz uşağına süd vermək isə, 2 ildən oyuna keçməlidir. Həmsində Allahusfana da buyurur ki, mənə və valideynin ilə də şükür. Yəni, şükür həqiqtən də, yəni, burada şükür, həm sözlə olan şükür, həm əməllə, feyllə olan şükürdür. Həmsində başqa hədislər onu göstərir ki, Allahusfana buyurur ki, kim məhlukata şükür eləmə yəni, Deyir ki, həqiqdəndə insanların, insanlara etdiyi yaxşıya görə insan, insan şükür etməyə bacarmırsa, insan heç öz necə deyirlər, yaradanla şükür etməyə bacarmır. Çünki insan ən xırda şiyaya görə şükür eləməyə bacarmalıdır ki, ən böyük sərbətlərə görə, neymətlərə görə də insan yəni şükür elərsir. Və şükür də həqiqdəndə neymətin artma səbəblərindən hansı ki, Allah usulmadığı ki, siz əgər mənə etseydiniz Mən sünnə artırdım. Bola inşikartum la azidama kun. Əgər mənə şükr etsəydiniz mən artırırdım, və onu göstərir ki, şükür etmək, yəni nemətin rozinin artmasının yəni səbəblərindəndir. Həmçində başqa ayədə isə Allah Subhanahu taala ki, "Wa hamluhu fi salu 30 Onu yəni qarında daşımağı və onun yəni süd doğmaq və süddən keçirmək müddəti 30 aydır. Bu iki ayədəndə, yəni hansı ki, birinci ayə ki, və fissalu fə ameyni və ikinci ayə də tələtunə şəhrə onu göstərir ki, yəni ən qısa hamiləli müddətə 6 ay ola bilər, yəni ondan qısa müddət yoxdur, yəni insan qadın övladını doğa bilər 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda, 9 ayda, hansı ki, məşhur rivayet var ki, Ömr Əgilin deyir ki, ləulə Umar, ləulə Ali, lə hələkəl Umar. Ə Ə Ömər rəziyullahın olmasaydı Ömər halak olardı. Yəni mənasız olur ki, yəni Əli Ömər rəziyullahın xəlifə olan vaxtı, yəni onun yanına yəni bir qadın şikayətə gəlir ki, qadın yəni, 6 ayında doğul və şək yox ki, bunlar şübhə, şübhələr və qadını yəni zinada ittiham elirlər ki, yəqin ki, zinə elib yəni, sonra evlənib və ona görə 6 aydır, yəni məsafə çıxıb. Və Əli rəziyullah isa bunu biləndən sonra Çünki artıq Ömər ona hədd qoymuş, yəni onu taşqalaq olunmasına və əliq ədəmdir ki, ya Ömər, bəs-i Allah s.ə. buyurur ki, e, necə ki, iki ailərdən misal təkirik, e, yəni onların, Ə, süddən kəsinməsi 2 ildir və başqa aydırsa Allah aşkına buyuruyor ki uşağı ə, qarında daşımaq onu doğmaq və onun süddən kəsinməsi 30 ay müddətindədir və 30 ay ə, və iki, iki 24 ay, 30-dan 24-ü çıxanır çünki Allah aşkına deyir ki onun süddən kəsinməsi 24 aydır, 30-dan 24-ü çıxanır 6 ay qalır və bunu onu göstərir ki yəni ən qısa yəni, hamiləlik dövrü yəni uşağın doğma dövrü Yəni 6 ay yəni müqtətində. Həmsin də bu ayənin bu cür təhsilini İbn Abbas, yəni Əli-dən başqa İbn Abbas və başqa sahibə də bu cür başa düşmüşlər ki, yəni qadının ən qısa hamiləli dövrən yəni, 6 ay müqtətindədir. Və bu e, hadisədən sonra da yəni, Ömər, radiyalan öz məşhur sözünü demişdir ki, ləulə əli, lə hələtə -əl ləomar, yəni əli olmasa idi Ömər halak olardı, yəni günahsız, yəni qana batardı. Və bu müəllif bayələrdən də sonra, yəni artıq müəllif, yəni hədisləri kesmiş və birinci hədislə, Abdullah bin Məhsud radiyyələni həsində buyuru ki, yəni, qal, səaltu nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm, ayyulə amələ əhəbbü ilə Allahi təala. Qal əssaləutu alə vaqtihə Qultu thüm əyyü qal biru al-validin Qultu thüm əyyü qal əl-cihədü fi səbil illə muttəfəqün aleyh Yəni Adlayn Məhsud radiyallahu anhə buyurur ki Mən Peyğəmbər sallam, sallallahu aleyhi ve səlləm soruşdum ki Hansı əməl yaxşıdır bir vaxtında qılın namaz Dedim və sonra hansı əməl cibaldiyyəndə yaxşıdır Dedim sonra hansı əməl Allah yolunda cihaz Və bu hədis Buxari Müslümün ittifak eləydi hədislərdir Yəni bu hədis, bu cür hədis, yəni təkcə Əbu Məhsuddan deyil, həmçinin də Əbu Zəhrəyə rədiyallahu ənhə başqa sahabələrlə rəvayət olunmuşdur ki, hansı ki onlar, yəni ümumiyyətlə aməllərin əhşəliyyətini yəni, susan, onlar bilirlər ki, onların ömürləri, yəni bu dünyada yaşadıkları müddət müvəqqətidir. Çünki Allah sümmədir ki, hər birinin öz əccəli var. İnsanın da əccəli, yəni müvəqqətidir, yəni həddə dolmuş miqdardadır. Ona görə onlar bu həyatlarını, yəni faydalı şeylərlə keçirməklidir. Ona görə onlar bilirlər Əməllər çoxdur və sadəcə sahabələr bu cür sual və suallar verməyən onlar çalışarlar ki, əməllərin ən yaxşısını bilib ən yaxşısını eləmək istəyirlər. Və görək səhabələr bu suallar soruşur: "Ya Rasulullah, hansı əməl daha yaxşı? Hansı əməl yaxşıdır?" Və şək yoxdur ki, peyğəmbər (s.ə.s)əndə, yəni bu hədislərin çoxluğunda ən birinci olaraq, yəni vaxtında qılınan namazı bildirmiş. Hansı ki, başqa rivayətlərdə var ki, "Əs-salatu fi awqati" Ən ə, namazın ən birinci vaxtında qılınan namaz. Çünki o hədislər hansı idiyinə deyəndə ki, "Əs-salatu ala waqti" vaxtında qılınan namaz, yəni götürək namaz, tam 5-də girirsə 7 yaşında yarısında çıxırsa, bəli, namazın saat yarım vaxtı var. Və bu hədisə görə, yəni, bu hədisin bu mənasına görə, bu ləqsinə görə, bu saat yarımda qılınan namaz, namazın öz vaxtı sayılır. Ayrıca, yəni, sihir il, e, namazın ilk vaxtından qılsın, sihir orta vaxtından, sihir axırı vaxtında, axırı mənası odur ki, yəni, hər hansı vaxtında qılırsa qılsın, yəni, namazın öz vaxtı, yəni, ona qoyulmuş vaxtda qılınan namazı. Ancaq başqa isə, yəni Müslümin rivayətində bundan daha dəqiqli varsa və o da buyuruyor ki, əs fi əvvəli vaxtı, yəni namazın öz ən birinci vaxtında qılandan namaz, yəni tam yəgər namaz 5-də girirsə, 6-10-15-də işləmiş, yəni qılan namaz daha həbsəldir. Və həqiqətən də bu, bu mənasın daha yaxındır ki, yəni öz vaxtında qılan, yəni ən birinci vaxtında qılan namaz daha yasır. Yəni. Çünki insan ə üzürsüz səbəbdən əgər namazı gecikdə, əgər deyilsə ki, tam ki vaxtı varsa, kimi, saat, yəni müsadəət vaxtı varsa, indi qəraram, sonra qəraram, etimad var ki, insan yəni işləri, işləri çıxar və insan tamamilə namazında və hətta qəziyə salar. Ona görə insan əgər ə az uğov vaxtındarsa, yəni azad vaxtıbsa, yəni şəh ki odur ki, yəni vaxtında qılınmaz namaz yəni daha əzədi. Və sonra peyğəmbər (s.c.)-nın sözünü yarəsullla, bəs namazdan sonra hansı əməldə yaxşıdır? Peyğəmbər (s.c.) buyurur ki, diril validenin yaxşı validinlərə yaxşı eləmək və validinlərə də Yəni burada e, şərhə təlimlər həd qoymuyorlar ki, yəni hansı əməllər necə haqqonur. Hansı əməllər etmək lazım ki, valideynə yaxşı olunsun. Çünki yaxşılıq mənası çox, yəni və Hüseyn ibn Rəhmal başqa elmir ki, bu yaxşılıq, yəni valideynə də yaxşılıq mənası qayıdır adətə. Yəni adətə görə hansı əməllər olunsa valideynini yaxşılaşar. Tam ki elə yerin adəti var ki, məsəl üçün, orada valideynini yaxşı qəlmədən təhəccüd edir, nələr-nələr edirsən. yer var, bir az yüngül, elə yer var başqadır və bu, yəni, validinin yaxşılığılar da adətə qayıdır və adətdə hansı aməllər validinə yaxşılıq şayelisə, o aməllər də yəni yaxşılıqdır. Çünki elə yer ola bilər, şey məsələn, validinin varı dövləti var, özünün mülki var. Validinə etəcək od kimsə onunuzu gətirsin, versin. Validinə nəyə ehtiyac var? Valdeyinin ehtiyacı var ki, kimsə gəlsin onun içinizdəsin, çünki ə, insan yaş yaşanda onun üçün məcbetdir. Valdeyini əgər tam ki, xəstədirsə, gözləri toy, ayaqları susursa, ehtiyac var kimsə bunu gəzdirsin, yəni öz hədiyətini ödəməyə qapasına, yəni bayıra çıxmağa və hətta ki, bunun üçün kimsə gətsin, bazarlığı etsin, və hətta kimsə bunun üçün gəlməyə, küçüsün, evin təmizləsin və adətən elə yerdə var ki, valdeyin tam bir sağlamdır, yəni yaxşı deyil. Valideynə tez vaxt ruziə və bu vaxtda valideynə yaxşılıq eləmək, ona ruzunu gətirib çatdırmaqdır. Ola bilər onların özün qulluqçuları var, ola bilər e, necə deyirlər, e, qonşuları var, gəlməsi. Eləyir. Bu vaxtı, yəni ehtiyac nəyə düşsə, yaxşılıqdır o xal. Yəni hansı yerdə, hansı halda valideynə etki etmək isə, yaxşılıq o həmin şey, o yaxşılıq sayılır. Və sonra da buyurdu ki, sonra hansı əməl və dedi ki, cihadı fişə bildir, yəni, Allah yolunda, yəni Allah yolunda cihad etmək. Və bu hədişlər, Hədis onu göstərir ki, ümmiyyətlə əməllər, əməllər, yəni fəziletdir. Yəni fəzilet əhəmiyyəti əməllər bir-birindən fərqlənir. Əməllərin yaxşısı var, lap yaxşısı var, lap yaxşısı var. Və əməllər də bu hədis onu göstərir ki, əməllər dərəcələri var. Əməllə dərcələri var. Əməllərin dərəcələri var. Yəni yaxşısı var, ondan yaxşısı var, ondan yüksəyi var. Və bu da onu göstərir ki, bu əməllərdən ən əxşəri, yəni ümmiyyətli ən əxşəri əməl, yəni ibadətlərin çində, yəni ibadət namaz sayılır. Ancaq oldu da bir neçə insan yəni nafilə e, ibadətə başqa şüvalindən zətan valideynləri, yəni nəşəndən qaçılmaz əksinə, yəni, ən fərz olan e, ibadət beş namazdır və başqa namazlar isə yəni başqa namazlar nafilə namazlardır və bu beş fərzdən əlavə isə yəni valideynə daha çox ehtiyac var. Çünki ola bilər ki, insan məsələn e, gündəlik e, Allah ibadəti, yəni nafil ibadətlə keçilsin, ancaq bununla yanaşı onun yəni valideyninin yaxşılığına ehtiyacı olsun tam ki orada sağ və təşəkkür olsun Allah. Eləcə ola bilsin valideynə rəhayət etmək, onu yəni daimən qarət etmək, e, təmizlik aparmaq və başqa əməllər ola bilsin ki, valideynin buna daha çox yəni ehtiyacı var. Və həm cinahdiz göstərir ki, əməl e, cinsi itibarı ilə əməllərdən ən əsəli namazdır. Çünki peyğəmbər (s.ə.s) demişəndə ki, yəni ən yaxşı əməl hansıdır? Keşi insan bilir ki, təvrim -um deyən yəni uzun qiyam, yəni uzun qiyam onu göstərir ki, Yəni fərz namazların əlavə ana xüsusi ibadətlər, yəni, uzun gecə namazlarında uzun qılınan namazlardır. Və həmçində yəni, yaxşəmələdən biri də, yəni valideynə yaxşılıq, yəni valideynə yaxşılıq ki, həmçinin ki, bugün gün də biz, yəni görürük ki, hətta ibadət ehlinindən olanlarda da görürük ki, valideynə münasibət tamamilə demək olar ki, zəifləyib. Həmçinin də qiyamətin əlamətlərindən də əlamətlərindən biri budur. Hansı ki, Cəbrailin hədisində avral peyğəmbərsən soruşanda şey axı bir növ həmin arat yəni qiyamət saatının əlamətləri haqqında mənə xəbər ver və əlamətlərin bilimi üçün deyisən bunu ki Antalid el amatu Yəni, deyir ki, öz ağasını doğanda. Cüz, bu həbsin, bu ləfsinə cürbə-cür var və İbn Həcər Rahmoğlu Fətif Bayda buyurur ki, yəni, burada üç-kü üç, üç mənanı daşıyabilər. Yəni, birinci məna o ki, e, insan, yəni, bəyəncəm deyən kimi, qadın öz ağasını doğmuşum. Yəni ki, bu da çoxlu e, cihadların, dövüşlərin çoxluğuna qələt edir ki, insan oradan, Bir cariyyə özünə götürəndə Yəni özünə bir şəniz qur götürəndə O atıq onun mülkü salir Və doğu ilə yəni, yaşayabilər Və o, onlar əlaqədə olansır O doğulan uşaq artıq azad uşaq salir Həmçində azadlıqdan də əlavə də O uşaq avtomatik olaraq azad insan salir Həmçində o azad insan O qur qadının ağası salir Hansı ki o onun anasıdır və bu baxımdan da, yəni o qadın, o uşağı doğandan sonra onun hükümü artıq götürülür, onun adı umumiyyət el-əvliyyət səniyir, fikrə adı umumiyyət el-əvliyyət bu da uşaqların anasansı ki, o, o qadın, Əgər onun, ə, deməli, uşağın atası, o qadını qoşamırsa, o kişinin ölümü ilə avtomobil qadını az azadlıq istəyir. Ona görə sahabilər belə cariyyələr ələ keçirəndə, yəni çalışırlar ki, onlardan uşaq olmasın ki, onlardan uşaq olmaq artıq hökmləri dəyişirdi, hansı ki, onlar onu özləni bir mal kimi saxlayır, mülk kimi saxlayırlar ki, Yəni hamsı hamsı belə əhkarzlar olanda onu satıb belə pulu yəni, o həccsinin ki birinci mənası budur ki, yəni qadın qul öz ağsın da olur. Və ikinci də mənası odur ki, hamsi beləcə deyir ki, ki kəsrəpül hüquq. Yəni ki, e, valideynlərin üzünə ağ oğumanı çoxlayan yəni ki, insan öz valideynin elə davranır ki, elə bil ki, o ana sorub o anasını doğulub. Elə bir ki, o atasını, at atasını yox, elə bir o atasını böyüdür Yəni, bu da artıq Yəni, həbsin iki mənası da Yəni, bu iki təfsir də uyğun gəlir ki Yəni, elə bir ki, insan öz valideynlə davranır Elə bir ki, valideynlə davranır var. Elə bir ki, anı onu yox, o anasını davranır ki, Bu günlərdə də ibadət əhlindən olanları Biz bu halları görür ki Yəni, anasının üstünü elə qışqırır Elə davranır ki Elə bir ki, anası bunun anasıdır yəni, Elə bir ki, anasını Bu uşaq anasının yəni anasına dələ, yəni ki anasının haqqını tamamilə unudur. bu da həqiqətən də, yəni ən mənfi cəhətdir ki, yəni müsəlmanlar içində bu atom çox alıb. Çünki çoxsa elə bir şey, yəni anam, valideynim cahildirsə, yəni atxını qulaq asməkdir. Bu isə batıl fikirdir. Çünki Allah Subhanahu Ta'ala oğman surəsən buyurur ki, və ince hədəkələntüşkə bihi aləntüşkə bi şeyən və la tutəma. O Əgər onlar sənə cəhd göstərsələr ki, yəni sənə ə, məni Yəni, sənə bir şeylər əmr eləsinlər ki, sən mənə nəsi şəriq qoşasan, sən bu halda onlara tabi olma Və dünya işləndə ilə onlara yəni, tabi olma, yəni, onların sözləni qolsansı ki, həqiqdən də insan, yəni dünya işləndə valideynə itaat eləməli Yəni, insana vacib həmsində, e, əks halda isə, misalman, yəni öz valideynə yaxşı davranmırsa O artıq, yəni, başqa ibadətdə olmayan insanlara, yəni, mənfiz cəhət görsün ki, deyilər ki E, gündə 5-dəfə namazdır qırır, alını yerə qoyur, amma baxırsan ki, bunun vadiyinə davranmanı vaxt. Bu, həqiqədən də yəni, dəvət olan insanların əksləyə qarşıdır. Həmçində hədistə 3-cü e, əməldir, cihaddır. Hanıç ki, yənsən buyurur ki, Əl-cihəd-ü fi səbilir, Allah yolunda cihad. Və əgər şəriətdə Allah yolunda cihad, bu sözü, bu ləfsiyəsə, Əl-cihəd-ü fi səbilirlər, bu ayıddır, yəni kafirlərlə döyüşə. Bu, nəfsindən döyüşü ki, başqa döyüşülə aidir. Çünki ə, bəziləri, yəni cihadı inkar eləyən, hansı ki, 19-cu, 20-ci əsrin əvvəlində yaran Qadiyyaniyyə təhərək əsəmçində suflikdən olanlar da yəni, bu cihadı tamamilə inkar eləyirlər, hansı ki, cihadı inkar eləmək, yəni dindən vacib olan əməlləri inkar eləmək kimidir və ona görə də o insan, əgər kimsə onun inatikarlığına Cihadı inkar edirsə, olmadığını inkar edirsə, o insan artıq necə deyərlər, küfr etmiş, sayılır. Hansı ki, e, Peygamber S.ə. ki, e, cihad, yəni qiyamətə qədər var. Sadəcə, bəziləri onu düz başa düşmür, el bilir ki, Peygamber İslam bu sözü deməklə, o deməkdir ki, hər saat, hər dəqiqət cihad var və elə bilir ki, elə bir yer, vaxt yox ki, o vaxtı cihad olmasın. Bu, batil fikirdir. Çünki hamısı bilir ki, hərd də var, İslamın ərkandı, ondan sonra Ramazan da var, var bu zəkət də Zəkar hər yəyə nisbətən də olur. Yəni hər əminin dövrü başqa-başqadır. Həccdi öz vaxtı var, Ramazan da öz vaxtı var. Amma baxmayaraq ki, o hər zaman olmur. Hər öz vaxtı var. Həmçində cihad, həmçində namaz. Və sizin kim bu dəqiqə durub əsrin almasını qıla bilər? Heç kim. Heç kim də ona inkar deyə bilməz. Çünki inkar edən artıq e, e, Küfr etmiş olur Və onun namazı yılanda artıq günah etmiş olur Niyə Çünki namazın vaxtı deyil Amma heç kimdə bu yəni, əslin vaxtı deyil Demək heç dəsli inkar eləmək deyil Həmçində bugün kəriyyə cihadı yoxdur O demək deyil insan cihadı inkar eləyir Və ummiyyətlə cihad yəni mövzusu həqiqətən də Yəni bu günlərdə də çox insanlar Yəni elə başa küllər ki Yəni Cihaddan hər dəqiqə, hər saat danışmamaq və hətta ki onun hökmləri başa danışmaq cihadı inkar etmiş kimdir. Xeyr əsində beləncidir. Ümiyyətlə Allah Subhanahu taala, yəni peyğəmbər cihadı Mədinəyə Hicrət eləndən sonra gəlmiş. Ancaq ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki Məkkədə müşriklər tərəfindən əziyyətlərə düçar olurdu və bununla da yanaşı Allah Subhanahu taala ona əmr eləmirdi. Yəni Allah Subhanahu taala deyir ki: "Vafu vəs-tahhu". Bağışlayın, rəhmliyin, keçin. Niyə görə? Çünki müsəlmanların o gücləri yox idi. O gücləri, necə deyərlər, o cür, yəni halları, imanların səhləri o qədər deyildir ki, onlar cihada qalxan səhləri olsanız ki, bu gündə yəni insanlar sanki məhkib dövrü kim yaşayırlar. Hər tərəf pillər, şiriklər doğu olduğu zaman insan kimlə, e, nə ilə, hansı şey? hansı camadla sən cəhəd edirsən hansı ki insanların bugün gəlbəri dələ tamamilə şirkdən uzaqlaşın tamamilə tohbid insanların gəlbinə girin tamamilə iman insanların gəlbinə girin hansı ki Peyğəmbət sən sən vaxtında da yəni bədəm və ərəblərlə danışanda Allah əsləmdə ki deməyin ki iman etdi ki əsləmlə Çünki iman e, dedi ki onlar Allah dedi ki deməyin ki iman etdi. Dedin ki İslam'a gəldik. Yəni bu gün insanlar imandan danışmağla biz möminiz. Bu elə biraz sezniyə görə çünki insanların o səyiyyəti yoxdur. Çünki insanlar əhəcə zahiri sünnə əməlləri tutmağa imanları imanların İmanların səvrə O Oşı qaldı ki insan yəni o dərəcədə olmalıdı ki gedib özünü yəni Allah yolunda yəni təslim eləsin. Yəni ə, öz Allah yolunda öz canından kesin. Və cihadın ümumiyyətlə, yəni ümmetlə cihadın hökmü İslam şəriətində e, fardul-əyn deyil, fardul-kifayədir. Çünki yəni bu heç də İslamın əhkanlarından da deyil, İslamın əhkanlarına deyil. Həmçinin bunun hökmü şəriətdə fardul-əyn deyil, fardul-kifayədir. Amma cihadın növləri isə ümiyyətlə altı kalıplı cihaddan daşınan cihada əsas üç 4 növ ayrılır və elə deyirlər ki, o cihadın növlərindən dördün ikisi daima var, ikisi isə yoxdur. Yəni, daiman olan cihad, yəni, nəfsinlə bir də şeytana olan cihad, hansı ki o insanın, yəni, hər gün, hər, də, hər an insanın öz nəfsi ilə bir də şeytana qarşı cihadi insandan var. Və qalan iki növ isə, cihadın iki növ isə, yəni, e, kafirlərlə bir də ki, münafiqlərlə müşkilələn dövüşləri isə, bunların olan cihadlar bunlar hərdən olur və hərdən olunur. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, şəriyyət cihadı, hansı ki, ilə ilə Allah kəlməsi altında və bir əmirlik altında olan cihad yəni, hər dəfə də olmur, həmsin də bugün, bugünkü dövrümüzdə isə bu cihad növləri demək olar ki, yoxdur. Ancaq e, cihadın isə onun e, növü isə, yəni qismi isə, iki qismi var. Məli, müdafiə cihadı var, bir də hücum cihadı var hansı ki hücum cihadı yəni İslam torpaqlarının xəlifəsinin yəni kafir dövlətlərinin hücumudur şey bu da bu əsrədə demək olar ki, yoxdur çünki sonuncu bu ə, ideyanı, yəni bu necə, hərəkatı cihadı tətbiq eləyənlər yəni Osmanlı xəlifəsi, hansı ki 1905-li ilə onun, yəni, artıq İslam xəlifəsinin Osmanlıların xəlifəsinin dağılması ilə da cihadın bu növdə demək olar ki, yoxa çıxdı çünki qutardı, Bitti, ancaq bugün isə yəni, İslam torpaqlarının aldığı zərərlərdə isə, məsəl üçün e, kafirlərin İraqda, Fkansanda, başqa yerlərdə isə, yəni, kafirlərin demək olar ki, elə misalman elədiyi döyüşdə isə, bu e, cihad düfədir, yəni özlərin müdafiə cihadidir. Yəni o cihad ki, hansı ki e, kafir dövləti, İslam dövlətindən hücum eləsə, misalmanlar özü-özlərin müdafiə eləməyədir, özü-özlərin müdafiə eləməyədir, e, fərzdir. Bu da artıq nə sayılır? Bu da onlar üçün müdafiə cəhdi sarılır, hücum cəhdi sarılır Və bugünkü mövcudda olan cihad da, yəni yer köşündə olan dövüşdə isə, kafirin olan dövüşlərdə hamısı da aiddir müdafiə cihadına Müdafiə cihadına ki, hansı ki o cihad da həmən o torpaqda yaşayan insanların özlərinə fərzdir, başqalarına isə fardılıkı fəyədir Hansı ki, başqa insanların ora getməyindən ötəri onun nədir, öz rəhbəri, həmisində valideynlərin icazəsi lazımdır əks halda yəni, insanın onlara getməyi də yəni düz deyil. Və bu da bu hədislə onu göstərir ki, əməllər yəni e, necə deyirlər, e, fərqlənir, bir-birləndə fərqlənir. Yəni əfzəli var, ən yaxşısı var və ən yaxşısı var. Və burada da Peyğəmbərsə ən yaxşı əməli yəni namaz, yəni vaxtında qılınan namaz, sonra isə vaadini yaxşılıq və sonra isə yəni, Allah yolunda cihadı, yəni buyurmuş. Və ikinci də tez Əbu Hüreyra rədiyəllahu anh hədisdə buyurur ki, Peyğəmbərəsə buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm Lə yəcri vəladın vəlidən illə ən yəcidəhu məmlüqən fəiştəriyəhu fəyətiqəhu rəval muslim Peygamber sallam buyurur ki Yəni bir vlada yani bəs eləməz ki Yəni düzgün olmaz ki ona bəs eləməz ki Öz vəlidini kul kimi görüb qul görüb ona alıb onu alıb ona azad eləməsin. Yəni bu hədis ona göstərir ki, yəni insan, insan əgər öz valideynini, valideynini hər hansı bir qulda görsə, qulluqda görsə, tam ki məsəl üçün tam ki insan, insan valideynini məsəl üçün olub qahir, özü isə olun misal Özü də olub misal mə. Və döyüş başlayanda ola bilər ki, hamsa Mıshlman torpaqları, Mıshlman qoşunlar gəlib, yəni onları alandan sonra ola bilər bu nataşını nə edidlər? Bu nataşını burda artıq qul kimi götürsünlər. Qul kimi götürsünlər və o övlad da əgər o valideynini elən ki qul kimi tapsa, o nə edəməli Onu alıb azad etməli Yəni baxmıyaran ki, yəni, o kafidir və ya da ki, e, döyüşçülə keçin fərqi yoxdur. Balıb onu azad. Çünki burada yəni azad demək o demək deyil ki, alıb bir boş azad elədi, o da müsəlmanlara qarşı qala. Yox, yəni, alır, azad elədi ona islamı başa salır və ona dərgət edir. Və bu həcciş isə İmam Nəvaviyy rəhməhullah bu bölməyə də getməkdə əsas məqsədi odur ki, əsas məqsədi odur ki, yəni valideynə, yəni övladın valideynin üçün edə biləcəyi yaxşılıqlardan biri də onu qulluqdan Əslində, əgər o valideyn, o övladın qulu olsa, onu qul salmır. Çünki o qul, yəni valideyn qul, övladın mülkünə keçən kimi dərhal və yəni, avtomatik olaraq, yəni qulluqdan azad olunur. Əgər şualda isə yəni, Vladonu öz valideynini başkasının, yəni qulluğunda görsə, başkasının qulluğunda görsə, yəni başkasının qul olduğunu görsə, o onu nəyin bahasına olursa olsun pulla alıb ona eləməlidir, onu azad etməlidir. Bu da hansı ki, yəni valideynə, yəni yoxşuluqdan, yəni irəli gəlib. Hansı ki, müəllif Rəhmanulla bu həcbül mödədə bu bölmələ gətirmədəki yəni, ki, yəni bu valideynini azad etməyi azad, azad vəldeni qulub qulluqdan, yəni azad etmə həqiqətən də vəldeni edilən yaxşılardan biridir. Və başqadirsə, yenə də Abu Heyra də olan hədisin üçündə də Səhenson buyurur ki, "Mən kənə yəminu billahi vəl-yomil-axir fəliyukrim dayfahu. Və mən kənə yəminu billahi vəl-yomil-axir fəliyusli rahmahu. Və mən kənə yəminu billahi vəl-yomil-axir fəliyəqul xeyran aw yəsmut muttafaqun alayh." Hey Səhenson buyurur ki, kim Allah'a və qiyamətə inanır, axirətə inanırsa, öz qonağını, yəni ikram etəsin. Və kim Allah'a və axirətə inanırsa, öz qohum əqrəbasının necə deyirlər arasını yaxşılaşasın, arasını yəni işlətsin, yəni gediş-gəlişini kəsməsin və kimdir Allaha və axirətə inanırsa, xeyr danışsın və ya da deyirsə sussun. Hədis, yəni Buxari məcməi ittifaq elədiyi hədisdir. Yəni Abu Reyr bu hədisi rəvayət edir və buyurdu ki, peyğəmbər dedi ki, kim axirətə Allahə və axirətə inanırsa, Və çox hallarda görürük ki, Quran, Kərimi və hədislərdə də Allah Peyğambəsən və ya həmçində Allah S.W. ayələrdə görürük ki, axirətə imanı neynir? Allah imanla yaxınlaşdırır. Niyə görür? Çünki insan ə, Allaha iman edəndən sonra o iman məsələlərin yəni çoxu qeyli məsələlərdir. Hansı ki, bunlar da yəni axirətlə bağlı olan şeydir. Çünki cənnət, cəhannam, sirat, imtahan, haqq mizan tərbəsi. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı axirətdə olan yəni, insanın ölümündən sonra, yəni başlayacaq. Evet. Çünki bu dünyada bizim yəni inan elədiyimiz, yəni cənnə, cəhənnəm gözlə görmürük ki, görə iman gətirək. Və ona görə bu baxımdan daha yəni ə, məqamdır ki, yəni hikmətdəndir ki, axirətə imanı, Allah u iman hərini imanla yanaşı gətirmək. Hansan baycılı da görünür ki pensan bunu ki mən kənə yümin billahi va ləumlar kim Allaha və axirətə inanır. Pensan bunu da demir Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərinə, xeyrə şərə. Deyir ki Allaha və axirətə. Yəni ki bu çünki imanla, yəni olan imanla bağlı olan şeylərin çoxu axirətdən bağlı olduğundan, yəni çox vaxt görür ki, yəni Allah e, qiyamətə imanı, axirətə imanı, Allah imanla yanaşı tuturlar. Baxımdan da fəhəm isəm buyurur ki, kim Allaha vaxtı iman gətirirsə, öz qonağına ikram eləsin. Yəni, bu dədis də onu göstərir ki, qonağa ikram eləmək nədir? Qonağa ikram eləmək, onu qarşılamaq yəni vacibdir. Düz vacib onun üç gün sünnətdir Sünnətlə də qonağa qarşılamaq Yəni qonağa üzrünə yaxşı baxmaq Üç gün müddətindədir Üç gün qonağın haqqıdır Üç gündən sonra isə evliyyəsin haqqıdır İstəsi ona yaxşı elər, istəsə də etməz Həmçində bu baxımdan alimlər də Yəni fiqr bölməsində belə bir Yəni rəyə gəlmişlər ki Əgər bir insan, bir, insan ə, bir kəndə qonaq gələsə və heç kim O qonağa baxmazsa O insan artıq ha gəlib istədiyini götürüb yeyə bilər. Yəni öz haqqını ödəmədən ötəri istədiyini yeyə bilər. Həminsinə də bir insan evə də qonaq gəlsə, görə evin yərisi sahib ona baxmasa, o insanın haqqıdır ki, icazəsiz gəlib öz ehtiyacını ödəsin. Aydındır? Yəni bunu fəkaləmləri valideyn istinbat çıxardılar ki, çünki valideyn qonağa nədir? İkram eləminədir. Yəni vacibətlərdəndir. Həmçində peyğəmbərəm bu əməli, yəni Allaha Və qiyamətə, axirətə iman yanaşıq tutmuş Yəni, bu da əməlin yəni, çox, necə deyirlər, yüksək zirvədə olduğunu göstərdi Və ikinci ləfsində isə, ikinci səsində isə Peynəlisən buyuruyor ki Və kim axirətə və Allaha və axirətə inanırsa Təliyyasla rəhmə o, öz yəni, qohum əqrabanın inəsin, arasın, yəni gediş gəlsin, yaxşılaşsın Arasın, yəni birləşdirsin, möhkəmləşdirsin Çünki qohum əqrabanın arasın, yaxşılaşma həqiqdən də Başqa eləfistədə gəlib Ruzinin çuxalmasına, ömrünün çuxalmasına, uzadılmasına Yəni, e, necə deyərlər, e, səbəblərdən biridir Çünki Ruzinin çuxalması və ömrün uzanması Səbəblərindən biri də Öz, e, necə deyərlər, qohum əqrabasının arasını yaxşılaşdırmalıdır Və qohum əqrabanın da arasını yaxşılaşma edir ki Bu da, yəni, adətləndir Yəni, hansı adətdə necə cür tanıbsa, o cür tanıb Və bugünkü dövrdə isə, bugünkü dövrd E, gediş-gəliş uzaq olduğundan hətta insan, yəni öz qohumluq alaqasının yaxşılaşmaqdan ötələri ayda bir dəfə, son səhsədə bir də 10 gündən bir 2 həsədən bir, yəni ona telefon atıb zəng elib, onun əhvalının soruşması keyfin əhvalının soruşması, soruşması uşaqlarının keyfini soruşması bu özə nədir? Yəni qohum, ə, əqraba, əqrabalıq alaqasının yaxşılaşmasına yəni biridir. Və üçüncü ə, üçüncü hissəsində isə Peygamber Sosan buyurur ki Kim Allaha hav axirəti ilədirsə, xeyir danışsın və ya da sussun. Və bu da onu göstərir ki, əgər insan xeyir danışmırsa, onun şər danışması nədir? Şər danışmaq heç bəyənilmir. Əks halda isə bunu deməlidir susmalıdır. Yəni bu da onu göstərir ki, kim əgər danışanda xeyir danışmırsa, tam ki kimsə səfərə çıxsa və da ticarət danı, yəni nə isə bir işdan gəlibsə, əgər insan bir xeyir da ağzına ağzına bir xeyir gəlmirsə, əks halda isə insan şərdən əxəlüsün insan insans su aldı. Bu hədislə Buxarımışım ittifaq eləyəli hədisdir və İmam nəvavində rəhməhullahnın bu hədisi bu bölmədə gətirməyə də əsas məqsədi də, yəni hədsin fəliyəsür rəhməhu, yəni mənasıdır ki, yəni Allaha və inanan kim Allaha vaxtı inanırsa, öz qohumluq əlaqəsini yaxşılaşarsın, hansı ki, bu hədsin də babının adı da budur ki, valideynə yaxşılıq və qohum əqrabanın arasını yəni yaxşılaşdırmaq. Və üçüncü hədisə ينهى ده ابو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا ما قاموا اعيذ بك من القطيه قال نعم أما طرضينا اما طرضينا اصل من وفلك واقطع من اقطع قالت بلى قال فذل فذلك له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ان شئتم Hal asaytu <mələtum>, min tawalaitum an an tubsidu fil ardh fatuqatil arhamakum ulayka alladhina la'anahumullah lə fa'asammahum wa'ama absarahum Muhammad Sulahi 22-ci ci ayə. Bu hədis Buxari Müslim rəvayət etmişdi və peyğəmbər sall sallallahu alayhi və sellem buyurmuşdur: Allah subhanahu tala məxluqatları zaman ki sonra, artıq yəni yaratdı və qutardanan sonra ə və Rahim yani qohumluq əlaqəsi durdu və dedi ki bu yani o məqamdır ki hansı ki mən e, yani şəndən e, yani o qohumluq əlaqəsini kəsənlərdən sənə sığınıram və Allah Osman dedi ki, bəli, məqədə sən razı deyilsəmmi, razı deyilsəmmi ki, mən səni yəni, yaxşılaşdıram, yəni səni bitişləmə, yəni qovma arası səni yaxşılaşdıramı, mən də alaqəni yaxşılaşdıram və o qovma alaqəsini kəsəni, mən də alaqəni kəsirəm və Rahim dedi ki, Bələ, bəli, və sonra da Allah, və Allah Osman dedi ki, fədəlik ələk və o da sənin üçündür sonra Peynir Osman dedi ki, əgər istəyirsinizsə bu ayəni oxuyun ki, Hələ ərsiyyəm in təvəllətəm antusidə ardı məcəsin asiliniz olmaz və üzün üz çöndü dö üz döndərsəniz və fəsad e etdiniz yer üzündə hansı gör fəsadlarınızdan biri də yəni öz e, rahimlərinizi yəni qohumqarasını kəsməyinizə görədir və o bu kəsləri edən insan isə Allah Subhanahu taala lənəti olsun ondan üzərinə və Allah Subhanahu onları kəle edər hansı ki eşitməzlər və onların gözlərini də yəni kör edər Hədisi yəni Buxari Müslüm rəvat etmişdi və hədisi onu göstərdi ki, Allah subhanıqla o zaman ki, məhlukatları yaradandan sonra və artıq yəni, qohumluq alaqası, yəni bu da yəni, şəkildir ki, Allah subhanıqla hər şeyə qadirdir və qohumluq alaqası də durdu və dedi ki, ya Rabbim, bu məqam ə, o məqamdır ki, yəni, qohumluq alaqasını kəsən sənə sığınar. Yəni, nə mənada? Yəni ki, insan qohumluq aləqəsi də, yəni, məxluqdur, yaradılmışdır və insan da çalışmalıdır ki, qohumluq aləqəsi neynəsin, yəni, yaxşılasın və kəsməsin. Və qohumluq, yəni, rəhimdə, qohumluq aləqəsi nə zaman ki, bunu Allah subantiyyəndə, Allah subantiyyəndə ona bildirir ki, məqəl sən razı deyilsənmi? Ə, kim kimki qohumluq əlaqəsini yaxşılaşırsa mən də onun əlaqəni ala yaxşılaşıram və kim qohumluq əlaqəsini kəsirsə mən də əlaqəni kəsirəm və o zaman qohumluq əlaqəsidir ki, bəli yəni bu ədisi onu göstərir ki Yəni, əgər insan kim ki istəyirsə ki, Allah subhanət onun dərdinə, sərinə çatsın, o çətin olan vaxtlarda ona kömək olsun, o insan da öz qohumluq əlaqəsində ilə yaxşılaşdırmalıdır. Yəni, çalışmalıq qohumluq əlaqəsində sıxlaşdırsın, onu kəsməsin. Çünki insanlar bu dünyada elənsə idilər ki, e, yəni, qohumluq əlaqəsində əsas yəni, səbəblərinin biri də insanların bir-birilərinin ehtiyacını ödənməsindən gətirib çağırır. Çünki, yəni insanlar, yəni heç bir heçdirən qohum olmasaydı, heçpisən qohum olmasaydı, heç bir heç nə də kömək eləməzdilər. Və bu halda da, bu halda da insanlar hamısında problemləri səbəb olardı. Ola bilərdi, məsələn, kiminsə pulu var, başqa şeyi yoxdur. Amma kiminsə başqa şey var, məh, pulu yoxdur. Məsələn, qondu arasında yaxşılıqdan bir səbəblənən biri insana əgər ehtiyacı varsa, ona pul yardım edilməsidir. Ona yemək içmək, paltar yardım edilməsidir və qohumluq əlaqəsinin yaxşılaşmasından biri də əgər insan evlənmək istəyirsə, ona evlənməyə kömək etməkdir. Bu da qohumluq arasının yaxşılaşılmasının, yaxşı, ki hansıdır ki, yəni bunu da Allah Subhanahu taala bildirir ki, kim ki qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırsa, Allah Subhanahu onu ilə, yəni aranı ar yaxşılaşdırar və kim qohumluq əlaqəsini kəsərsə, Allah Subhanahu da onun öndə qohumluq əlaqəsini kəsər. Və sonra peyğəmbər əs bunu bildirəndən sonra dedi ki, istəyirsən ki, bu ayəni oxuyun ki, Məqəl siz asil elədiniz və üz döndərdiniz, hansı ki, yek kürsünə təsad elədiniz və öz qonuqa əlqəsini kəsiniz. Və həqiqdən də bu feili edənlərə Allah subhanətələ lənəti olar, yəni və Allah subhanətələ onları kar edər, hansı ki, onlar haqqı eşidməzlər, eşidərlər, amma başa düşməzlər və Allah subhanətələ onların gözlərini körər, hansı ki, onlar görərlər və heç nə anlamazlar. Bu da onu göstərir ki, həqiqdən də, Yəni, insanın e, bu dünyada zalələtə düşməsinin səbəblərindən biri də öz qohumluq alaqəsinin yəni, kəsməkdir. Yəni, insan əgər öz qohumluq alaqəsinin kəsirsə, həyətlərin dünyada zalələtə düşməyin səbəblərindən yəni, biridir. Və dördüncü əsrə deyəndə Abureyə radiyaların həssidir ki, البيغامبسا سألتهم دي كي ابو ريرا ديلان بويلو كي جاء إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابة قال أمك قال ثم من قال أمك فقال ثم من قال امك قال ثم, قال, أمك قال, ثم قال ابوك متفق عليه بيغامبسا سأسم ابو ريرا يعني بير كيشي بيغامبسا ياننا geldi ve dedi ən yaxşı davranmama görə bu dünyada ən haqlı insan hansıdır və Peyğəmbər buyurdu ki ana. Dedi sonuncu hansı dedi sonra yenə də ana. Dedi sonra də dedi ana. sonra dedi atana. Və üç dəfə ananı deyir və sonra isə yəni həqiqətən də yəni atanı deyir. Və bu peyğəmbər hədisləmən yəni anaya yaxşı əmək barədəsində üç dəfə dediyini araşdırılıb hər bir alim indi yəni, söylür Bu münasibətdə onların rəyləri demə ola ki, hamısı cəmdir. Yəni niyə görəsə çünki e, onların e, rəyləri hamısı cəmlənir bir halda. Çünki deyir valideynin, e, yəni ata-anadan ikisindən çox əziyyət çəkən övladın üstünə deyir an e, anadır. Məsələn onu qarınında daşıması, onu ondan dünyaya gətirməsi, onun uşaqlıq yaşında, yəni körpəliyində onun demək ağırlığını çəkməsi. Yəni övlad ağlı uşaq olanda an üstünə oturub ağlayır. Uşaq gedib yatmayanda an üstünə Uşaq səhər kimi oyaq qalar, anası ilə oyaq qalır. Uşağın təmizlənməsi, yedidilməsi, giyinməsi, bütün bunlar əlbəttən hamısının, hamısın, hər kimin hamısın, cəhdi, hamsa ana tərəfi. bütün bunları nəzərə alaraq, nəzərə alaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni valideynə, valideynlərdən ən çox haqlı olan, yəni yaxşı davranışı haqlı olanı ananı bildirir və dördüncü isə yəni, atanı. Və həmçində başqa Nizamidellər əsərlərində də gəlib ki, yəni İbn Ömər radiyallahu Yəni soruşanda ki, biri gəlir soruşanda ki, bəs mənim anamın borcu necə yerinə yetirəm? mən onun deyir, təvaflı 7 də velimdə, yəni çiyimdə anamı təvafl etdirsəm Onun haqqını vermiş olaram. İndi e, sən hətta onun getdikləri və beynini tə``vəm elətdiyisən belə, yəni ananın sənin yəni, doğuş haqqında doğul, yəni səni doğan halda o çəktdiyi ağrının heç bir hissəsini çəkmərsən. Yəni həqiqətən də, yəni doğurdan da çox ağrır, yəni ibrabla keçirə qadınlar, yəni 9 və 10-u gəzdirməsi, yəni, özünü qoruması ki, uşağa bir zərər gəlməsin, onun uşağı meydanə gətirməsi, ondan sonra gedirlər uşağın, yəni hamı, yəni artıq olanlar bilir ki, həqiqətən də, yəni atanın uşağın üzərini demə, heç bir kətinliyi yəni, yoxdur, səhət çıxır, axşam gəlir, hətta gecə məsələn, görürsən uşaq ağlayanda da ışqır bunun səsini kəs, eşini eləmir, ancaq valideyn isə görürsən ki, ana əksinə, əksin olaraq, yəni uşağın oturur, bağlıya, yəni o yatmasa, o da yatmır, yəni, o, yəni altını təmizlir, yəni bütün əziyyəti demək olar ki, tamamilə yəni, valideyn çəkir və bu baxımdan da, yəni valideynin, valideynin E, valideynlərdən ananın haqqı daha çoxdur Və yəni, nəyə inkarsan həttə rəvaliyyətlər də var ki Yəni cənnət valideynləri yəni, Ananın əyəqləri altında Bu cür başqa rəvaliyyətləri də var Və sadəcə olaraq isə Alimlər belə bir Yəni rəyə gəlib ilə ki Əgər valideyn Ata bir şeydirsə və ana bir şeydirsə Hansına qulaq açmaq lazımdır Şəhk yoxdur ki Burada hətta müasisə alimlərin Bu məsədə rəyləri var ki Deyir ki, ana deyil, bu nə elə, ata deyil, bu nə elə, uşaq hansına qulaq açmalıdır? Şək yoxdur ki, ham bilir ki, yəni qadın, yəni xüsusən də ana, yəni o cür əziyyətlər çəkməyinə baxmayaraq, həmisində qadın, yəni ağılla, şəriyyət etibari ilə də, yəni qadınla kişidən navizdir. Çünki qadın, ağılı da, dini də kişidən navizdir. Və bu baxımdan, valide, uşaq anaya o barədə itibar et eləmir. Yəni, hansı məsələdir? O məsələdə şansı ki əgər ata bir şey görürsə ana bir şey görürsə yəni ki, şək ki, burada insan yəni atanın rəyin götürmək çünki ə, dünya görüşünə görə ağlına görə yəni qadından fərqlidir, ancaq sadəcə olaraq alimlər deyir ki, burada həmən uşaq öz atasını itaat etməyinə, atasının sözünü götürməyinə baxmayaraq, o anasının da sözünü yerə saldırır, çalışın inəsin anasının könlünü alınsın, aydındır yəni səhv zəvab verməsin yəni onun rəndindən qaytarmasın çünki qadın aciz zəif məxluqdur və çalışmal anasının kökünü köküsünü alsın, yəni onun xətinə dəyməsin. Zürbərləri kimi, yəni sən qadınsansa, nağılsansa, mən atamolsan belə də eləməlidir. Çünki yəni haqlarla onu göstərək ki, valideynin haqqı çoxdur. Nəinki yəni atanın, yəni ananın haqqı çoxdur nəinki atanın. Çünki e, ana zəifdir, yəni necə deyirlər, acizdir. Kişiyə baxmır, kişi qazanır, dolanır. Yəni e, Qadın isə daimən zəifdir, azizdir və ona görə qadına e, ehtiram eləmək, ona köksünü almaq, onun qəlbini almaq daha yaxşıdır, daha lazım nəinki yəni ataya nisbətən. Bu hədis İmam Nəvav Rahmanlıqla bu bölmədə getirmək də əsas məqsədədən biri də odur ki, yəni vadəyin ananın haqqı daha çoxdur, nəinki yəni atanın. Buna iznə baxaraq həmçində ana çalışmalı da deyil ki, uşağına bədualar eləsin. Tam ki görürük ki, məsələn, ən çox da bu cahillərdə belə hallar olur ki, görürsən ki, görürsən ki, məsəl üçün uşaq nə şey deyir? "İ cahil anadır, danışmını başlayır, səni görür, boyuna, sənin görün qara boyana, sən nə bilim meydin gəlsənəsi." Bu qarışıqları deyir. "Sənin görün belə olasan, başın hamısı qarışıqdır." O qarışıqsa da yerinə keçir. Və sonunda görürük uşağa nəsu olanda, artıq həmin cahil üz Ay Allah, bunun günahı nəyədir? Amma yadından çıxıb ki, özü bir anlıq, ne deyərlər, yadından çıxıb ki, o dual anamsın özü eləyib ona Səni görüm qara boynasın, səni hansı, hansı ki, bu cür bəddualar eləmək də valideynə yaraşmaq üçün Çünki hər, uşaq, hər nəsə eləs eləsə də o uşaq, ne deyirlər? zahir məxluqdur. Yəni ki, ağlı naqis bir insandır, balaca uşaq deyilsinə qalmır. Yəni hər şey görə insan ə, öz valideynin, özuşağın elə qarışıqşər eləməsi və görürsən ki, sonda da, yəni o uşağı tutur. Həmin o qarışıq tutansa ki, ə, insanlar da, xüsusən də müsəlman analar da bu tür şeylər eləməli deyil. Yəni dərhal bilməlidilər ki, uşaqdır, necə deyələr, aciz insandır, heç nə dərk eləməyir. Yəni bir şey eləndə ona görə insan dualarına da tələşməli deyil, dualanə tələşməli deyil ve 5. hadisede de yani bu bölümde buncu yani sonuncu hadisdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine daha bu rörel hadisde buyuruyor ki rağmen an fe rağmen thumma rağmen an fe men adraka abawayhi inda al-kibar ahaduhum o insanın yəni burnu yerlə gedər, burnu yerlə gedər, burnu yerlə gedər, yəni burnunuzu yönlər, burnunuzu yönlər və düzdür, başqa rivayətlər gəlib ki, ya Rasulullah, kimdir o insan? Am, bu, beysə o sualı gətirmir və təhnəsən özü açıqlıyıq ki, kim gidir öz valideynlərin qozalı yaşına, çatarsa, qozalı yaşına çatarsa, birinin və ya da ikisinin ancaq onlar onunla o cənnətə girməz. Yəni ki, mənası odur ki, yəni, o insana vay olsun ki, yəni ki, ar olsun ki, öz valideynlərinin qoca yaşlılığında çatdı, tam ki balaca uşaq idi və böyüyəndə artıq öz valideynlərinə qocalıq yaşın çatdı və o valideynlər onu cənnətə daxil etmədi. Yəni mənası nə deməkdir? Yəni insanın valideynləri qoca halında insan öz valideynlərinə qulluq edib, o səbəbdən cənnətə girməş. Hansı ki, həmçinin biz, yəni əhli kitabdan da olan rivayətlərdə bilirik ki, yəni qocu valideynə itaat onlara yaxşılıq eləmək həm də duanın qəbul olması ki, üç ki, mağarada qalıb O zaman ki, mağaradan ağzını hekə bir daş ötmüşdür. Onlar başarılı öz əməllərini Allah' təvəssü eləməyə və təvəssü eləyəndi onlardan biridir ki, öz valideynlərlə başına gələn kisana danışıdır ki, hansı ki, o, o, sülü valideynləri içmən bizə uşaqlarına vermək, hansı ki, o öz valideynlərini o cür ihtiyat edirdi, onlara o cür yaxşıq edirdi. Həmçində o da duaların qəbul olunmaq səbəblərindədir, həmçində, həmçində e, insanın cənnətə girmək e, səbəblərindədir. Həmçində ki, sahiblərdən birinin, yəni anası öləndə o insan başı ilə ağlamağa, ağlamağa və elə başa çürülər ki, anasının ölümünə görə alıb və deyilər ki, ölüb, indi e, yeri cənnətli idi, falan filan artıq yəni qədərdir yazılıb ona filan, ona görə ağlamıram, ona görə ağlayıram ki, artıq Yəni, mənim cənnətə girmək əməllərim azaldı, yəni ki, anam var idi, anıma qulluq edirdim, onunla da mən deyil cənnətimi qazanırdım. Mancək bir hədsə də ə, sahabələr, sahabərdən biri cihada getmək istəyəndə, hey qəməsəm ondan soru ki, sənin valideynlərin var, kim var, düz bir ribatə gəldiyi bir qozatam var, bir ribatə deyib anam var və deyil, get onlarda da cihat eləyəni, sənin valideynlər və itaat eləyəni, onlara yaxşı eləməyin, yəni sənə ilə cihat salir. Hansı ki, bu əməhədçə dəfə insan ki, o insanın burnu yerinə gedər ki, yəni o insanın burnu yerinə getsin ki, yəni o insan valideynlərinin qocalıq halında çatdı və o valideynlər onu cənətə salmadı. Yəni insan öz valideynini qoca yaşında haqladı, yəni qoca valideynlər qoca yaşında valideynlərinə çatdı, ancaq onlara qulluq eləmədi onlara qulluq eləmədi, onların dərslərinə qalmadı, onların əhtiyaclarını ödəmədi, gecələr onların başını diyanmadı, onları timizdirmədi, onların hədislərini, əhtiyaclarını ödəmədi. Və baxın, insan öz cənnətini qazanmadı. Hansı ki, bunu da fərzə edəsəm deyirəm, yəni o insan üçün ən böyük zəlalədir ki, öz valideynlərindən biri hani yəni, qoca yaşında valideynlərinə çatdı, amma valideynlər onu cənnətə salmadı. Çünki insan yəni əməllərini etməməyə, onlara yaxşılıq eləməməyə Cənnətin də qazanmamış olur, cənnətin itirmiş olur. Bu hədis isə İmam-ı Havva bölümədə gətirməkdən məqsədi, yəni insanın validərinə iqtahiyyat hansı ki, o validərinlər qoca yaşına çıtanda onların e, e, ehtiyaclar daha çox ehtiyaclar olur. Onları yaxşıq eləməyə daha çox ehtiyac olur ki, ki insan qoca yaşında validərinlərə daha da yaxşıq eləməlidir, onların ehtiyaclarını ödəməlidir. Yəni bu ehtiyaclar da yaxşına deyilir ki, adətə qayıdır, hansı insana hansı c Elə insan var ki, onun yəni maddi ehtiyacı var, eləsinin var maddi ehtiyacı, eləsinin var, gedib evin təmizləmək lazımdır, nə deyirlər, dərmanı almalıdırsındır, yeməyin vaxtında vermək lazımdır. Bu cür hallarda yəni valideynə itaat etmək, yəni şəriətdən vurulmuş yəni əməllərdəndir. Və hədisin qalanlarını da inşallah yəni gələn dəstərlə və düzün Allah bilir, əsələ və mühammədin vəlialəri